«Здається, це подрібнювачі», – сказала вона. «Або дробарка для гілок, як там воно називається. Кладеш гілки, а воно їх ріже на дрібні шматки». Раві скривив губи в бік, щось обдумуючи. «Ні», – твердо сказала Піп, розуміючи, до чого він хилиться. «Я ж нічого не казав», – заперечив він. «Але тут точно немає гігантських холодильників, правда?» Але ж Піп подивилася на ряди косарок, «Косарки ж працюють на бензині, так? Очі Раві зустрілися з її, розширилися від здогадки. «А, для підпалу», – сказав він, – «навіть краще», – додала Піп. «Бензин не просто горить, він вибухає». «Добре, це добре», – кивнув Раві. «Але це вже останній етап, а до нього ще ціла ніч. Все марно, якщо ми не придумаємо, як його охолодити. І нагріти», – додала Піпе. І вона відчула, як це відбилося в очах Раві, Розпач. План міг провалитися, ще не почавшись, її життя на шальках терезів, і вони хиляться не в їхній бік. Думає, що можна використати? Мусить же щось бути. Давай подивимося офіс, сказав Раві, взявши ініціативу, ведучи піп-повзряди косарок, назад через склад хімікатів, обережно ступаючи серед розлитого гербіциду і крові, навколо мертвого тіла, щоразу мертвішого». Обходячи його легкими, майже дитячими кроками, ніби це просто гра. Піпо озирнулася на склад, на мотки скотчу з її волоссям і плямами крові. «Моя ДНК всюди в цій кімнаті», – сказала вона. «Я заберу скотч з собою, викину разом зі своїм одягом, але доведеться ще витерти полиці. Все почистити перед тим, як спалимо». Так, погодився Раві, забираючи в неї кільце ключів. «І ці теж». Він потрясними. В офісі мають бути миючі засоби. Піп знову побачила себе у відображенні вікна машини Джейсона, коли вони проходили повз. Очі надто темні, зіниці розрослися, майже з'їли зелену облямівку. Не варто довго вдивлятися, щоб її відображення не залишилося в цьому вікні назавжди як відбиток. І тут вона згадала. «Бляха!» – сказала вона, і кроки Раві різко зупинилися. «Що?» Запитав він, приєднуючись до її відображення у вікні, його очі теж великі й темні. «Моя ДНК вся в багажнику його машини. Це не проблема, впораємося». Відгукнулося відображення Раві, і Піп побачила, як він потягнувся до її руки, але згадав і зупинився. «Ні, я маю на увазі, що вона повсюди в багажнику», сказала вона, і паніка знову піднялася. Волосся, шкіра, Мої відбитки пальців, які вже є в поліції, я залишила стільки, скільки могла. Я думала, що помру, і хотіла допомогти. Залишити слід, щоб ти міг його знайти, викрити. Новий погляд у Раві, порожній, тихий і тремтіння на губах, ніби він стримує сльози. Тобі, мабуть, було дуже страшно, – тихо сказав він. «Було», – сказала вона. І хоча зараз було страшно, і плани, і наслідки провалу – Ніщо не зрівняється з тим жахом у багажнику чи на складі, коли вона була замотана у свою смертельну маску. Сліди досі лишалися на шкірі, у вирвах навколо очей. «Ми все вирішимо, добре?» – сказав він голосно, перекриваючи тремтіння у власному голосі. «З машиною розберемося потім, коли повернемося. Зараз необхідно знайти щось, щоб охолодити його». Вимовила Піп, дивлячись крізь відображення всередину машини Джейсона. «Охолодити, а потім нагріти», – сказала вона. Її погляд ковзав по панелі керування біля керма. Ідея почалася малою, як просте. А що, якщо й росла, розросталася, захоплюючи всю увагу Піпа? «О, Боже!» – прошепотіла вона, а потім голосніше. «О, Боже, що?» – спитав Раві, інстинктивно озираючися. «Машина!» Піп повернулася до нього. «Машина – це наш холодильник». Це майже нова машина, крутий позашляховик. Як думаєш, наскільки сильно тут працює кондиціонер? Ідея захопила і Раві. Вона бачила це в його очах, майже захвате. «Досить сильно», – сказав він. «На мінімумі, на повній потужності з усіх дефлекторів, у закритому просторі. Так, дуже, дуже холодно», – сказав він, майже усміхнувшися. «Звичайний холодильник, це близько 4 градусів тепла», «Як думаєш, зможемо так?» «Звідки ти знаєш температуру холодильника?» Здивувався він. «Раві, я багато що знаю. Хіба ти досі не зрозумів, що я знаю багато?» «Ну, Раві глянув на небо. Сьогодні досить прохолодно, не більше п'ятнадцяти на вулиці, тож треба, щоб машина охолола ще десять градусів на десять». «Так, думаю, це реально». У грудях у піп щось змінилося, з'явилося відчуття полегшення, Ніби стало більше повітря. Вони зможуть це зробити. Можливо, у них справді вийде відчути себе богами, повернути людину до життя на кілька годин, щоб інша могла вбити його. А ще, сказала вона, коли ми повернемося, включимо обігрівачі на максимум наповну, підхопив Раві, швидко вимовляючи. Повернемо температуру тіла, закінчила Піп. Раві кивнув, очі бігали в різні боки, він знову прокручував усе в голові. Так, це спрацює, Піп, ти будеш у безпеці. Можливо, так. Але вони ще навіть не почали, а час уже спливав. Пам'ятаєш, як ми востаннє щось таке робили? запитав Раві, натягуючи робочі рукавички, які знайшов в офісі, у шафі з запасною формою з логотипом компанії. Переносили тіло.